96. Дзвіночок, книга та курка в коробці. Ми з Френком не могли відразу побачитися з папою. Доктор Шліхтер фон Кеннігсвальд, черговий лікар, пробурмотів, що ми маємо зачекати десь півгодини. Отже, ми з Френком чекали у приймальні папиних апартаментів у кімнаті без вікон площею десь 30 квадратних футів. Крім кількох грубих лав та ломберного столика, ніяких меблів. На столику стояв електричний вентилятор. Камені стіни голі, а ні картина, ні якихось прикрас. Натомість на стінах через кожні шість футів було прикріплено залізні кільця на рівні семи футів над підлогою. Я спитав у Френка, чи не була колись ця кімната камерою тортур. Він сказав, що так і було. А кришка люка, на якій я стояв, це отвір кам'яного мішка. У приймальній нерухомо стояв охоронець. Тут же сидів священник, готовий надати папі духовну допомогу, коли знадобиться. Біля нього на лаві лежали дзвіночок, яким скликають до столу, кругла картонка для капелюха з пробитими в ній дирками, Біблія та кухонний ніж. Він пояснив мені, що в картонці сидить жива курка. Поводиться себе тихо, сказав священник, бо він дав їй заспокійливе. Як усі громадяни Сан-Лоренцо, віком більше 25. Священник виглядав щонайменше на 60. Він розповів, що звуть його доктор Вокс Гумана. Це ім'я йому дали на згадку про органну трубу яка влучила в його матінку в 1923 році, коли підірвали собор Сан-Лоренцо. Хто був його батьком, додав він соромлячись, залишилось невідомим. Я спитав, до якої християнської секти він належить, і відверто зауважив, що курка, кухонний ніж, на мій погляд, дещо дивні інновації в християнському богослужінні. Дзвіночок я ще можу вважати доречним, додав я. Доктор виявився чоловіком розумним. Він показав мені свій диплом виданий університетом Західної півкулі з вивчення Біблії в місті Little Арканзас. Він знайшов оголошення цього закладу в журналі «Популярна механіка». За його словами, девізом університету було «Втілимо релігію в життя». Доктор сказав також, що він сприймав цей девіз як власний. Це мало пояснити наявність курки та ножа. «Довелося шукати власний варіант християнства», – сказав він. «Оскільки католицьку та протестантську віру – було заборонено разом із боконізмом. Отже, пояснив він місцевим діалектом, «Кори, хочеш бути гріздян, у таких ставинах маєш знати, що основе. Це мало означати. Якщо хочеш бути християнином за таких обставин, маєш знайти щось нове». Тут із папиної спальні вийшов доктор Шліхтерфон Кеннігсвальд. Виглядав він дуже німецьким і дуже втомленим. «Тепер можете зайти до папи. Ми будемо обережні, щоб не втомити його. – пообіцяв Френк. – Якщо б ви змогли його вбити, – сказав фон Кеннігсвальд, – він був би вам вельми вдячний.